‫ا ده گناه کونو ‫واعا اسباب ایو سپداونده ‫ gegangenاته ‫ش منظور ده گناه شنو ‫و ده, ده, ده دنیاوی او اخراوی نقصاناته ‫نا احبال نوی ‫ده گناه شنو ‫و چه کم دنیاوی او اخراوی نقصانات تی ‫اود تا معلوم نوی ‫کا چلتا یو انسان تا ده گناه شنو ‫و نقصاناته انسان بیا گناه شنو ‫نظان دې مثال داتا دا سیده دا لکه یو انسان ته چې د افته وچ د ماریا لړم د سمره خطرناک دی نو چې کله د تداعله مې د افته ورته دیو یاد مار خلیله د لاسونو لري کته د سمره مې چې د مار خلیله لړم له لاس کې اوسه دی نو ورته ځکه چې دته تده نقصان پته او د انسان فطرت کې دا خبره ده چې کمه سس کې نقصان وی د ارینه ځان ساتي نو کچنتو غو نه هونه د نقصان پر د پتی نو ارینه ځان ساتلو کوشش کوي یا داسې مثال لږې ده چې یو کست د اوې لري شي چې دا اصل بسکټ دی او په دې کې په دې یو بسکټ کې اواز زهر دی نو تدا بسکټ اوخړه نو دا انسان دې بده دین یو بیسکٹ تر روانه فیزیک چې دې مې ریګی چې را تا یو بیسکٹ چې کوم زهرم کې دې شي دې بې کې دا زهر وي د دې بیا دینه ځان ساتي زکه چې دې ریګی چې دې زمان نقصان دي دراسې یو انسان چې غاته د ګناه ته نقصان پتي هغه بیا ګناهونه نه او څنګه لا ماري یا د بسکټ دا زهرلانه بسکټ دا را راوخل او ماشوم له ورته اماشوم ته د دې د نقصان پته ني نو ورته د مال لړم دا د نقصان پته یا د زهرو د نقصان پته ورتني دا راته کته دا وې چې دا سې خطرناک دي نقصان دي اماشوم په عین پویګیاره امال لناس وروني دا سد بسکټ خوري نو دا نس مثال د هر کس قوم د چاته چې د ګناهونو د نقصان علم دی د ګناهونو چې دنیاوی د نقصانات دي او اړوی د دې سو نقصانات دي نو دا سه انسان ا بیا او بیا ګناهونه نو د ګناهونو د کولو سبب ده هم ده چې انسان د ګناهونو دنیاوی او خوروی نقصانات د معمول